Prepazi mo, време ono, moljaše Isusa jedan od fariseja, da bi obedovao u njega. I ušavši u kuću farisejevu, sede za trpezu, i gle žena u gradu koja beše grešnica, Doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miri su sudu odala vastra. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasi noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše i celivaše noge njegove i mazaše miriso.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 Imam ti nešto kazati, a on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bejaku dužni jednome poveriocu, jedan beše dužan pet stotina a drugi 50, a kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice već ljubiti. A Simon odgovarajući reče, Mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenući se ženi, reče Simonu, Vidiš li ovu ženu? Uđo ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kaže, oprašta joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubavi mala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima. Reče, opraštaju ti se gresi i stadoše u sebi, govoriti oni što seđaku s njim za trpezom, ko je ovaj što i greh je oprašta, a ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi u miru. reče Gospod svojim učenicima Pazite dignuće ljudi na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u sinagoge i tamnice vodiće vas pred careve i namesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvo Stavite dakle u srca svoja da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost, kojoj se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit neke od vas, i svi će vas omrznuti zbog imena Moga. Ni dlaka z glave vaše neće propasti, trpljenjem svojim, spasavajte duše svoje. destre. današnji dan pred nas stavlja ženu grešnicu priču koja je toliko duboka, bogata i sadržajna da i na njoj, samom, na njoj samoj možemo graditi svoje spasenje. Priču koja pokazuje dubinu ljudskog pada pre susreta sa Hristom, koja pokazuje uzvišenost i širinu ljubavi Božije. koja pokazuje preobražaj čoveka i njegovo ustičnjavanje svome tvorcu. Tako čustmo u prokimenu tvore angel i angel svoja duhi i slugi, svoja plamen, ognjeni, zaista i anđele koji jesu najsavršenije sluge Boži od sviju stvorenja, ali i sve ostale služitelje svoje nas ljude kao njegova najdraža stvorenja zbog kojih je i sišao na zemlju, uzeo ovo propadljivo materijalno telo, postradao sam Sim Boži da bi upravo nas spasao. I zaista slugama svoje, sluge svoje on zaista čini plamenom ognjenim, plamenom u veri, plamenom u ljubavi, plamenom u Žena u gradu, beše grešnica, I zaista pre suzreta sa Hristom, sa Bogom živim, sa tim ognjem, plamenom od koga i mi svi plamen dobijamo, jer bez njega samo smo pepeo, samo sujeta i samo, kako reče našava Justin, radionica, djavolja, tamo Gde se kuje gre, te se kuje smrt. I zaista, ova žena beše grešnica, a gre, svaki gre polako razvraća ljudsku prirodu sve više gura ka ništavilu, sve više gura ka onome koji je prvi otpao od Boga svojim prvonačalnim grekom, ka djavolu. i već osetivši na sebi svu tu dubinu greha, osetivši koliko je ona nesnosna, i pored svih slasti kratkotrajnih koje greh nudi, osetivši i shvativši tu dubinu propasti u koju on vodi, ona oseti dušom da ne može više tako, Ako može greh je opraštati do jedinoga Boga? Sa velikom verom, jer da, ovdje se ne piše, ali možemo pretpostaviti da bi je greh doveo i do evice očajanja i možda je malo falilo da padne u dubinu beznadža, ali Preodolevši to i pripavši ka Bogu, uz obilne suze poče kvasiti noge njegove i ništa mu ne rekavši, samo ponirući u dubinu svoje grekovnosti, ona svu tu grekovnost kroz suze izli na noge gospoda svoga. i zaista priroda njena preobrazi se trenutku i ona od grešnice postade pravednija i Bogu milija od svih onih koji beku tu za trpezom a ti ostali ne shvatajući tu dubinu ljudskog pada koju se sami nalaze, ne shvatajući potrebu za spasiteljem, potrebu za isceliteljem, i uopšte ne razumeveći šta se tu dešava, jer videći samo greh njene, a pokajanje ne biše sposobni da svate, oni se čudiše i čak Hočeš je da preziruj samoga gospoda, da on ne zna kolika je ona grešnica. I zaista i mi možemo sebe preuporediti sa Simonom, farisejem, no s ovom ženom jer imismo mnogo puta skloni da grehje braće svoje osudimo opšte senje trudeći da ponremo u njihovu muku, njihovu težinu da probamo da sagledamo kolike su njihovi trudovi da se isti grehova izvuku mi vidimo sebe kao čiste i bliske Bogu a tuđi greh nam je mrzak. I ne samo da nam je greh mrzak, to bi bilo i opravdano, već sam onaj koji je porobljen tim grehom i koji se trza dušom da iz njega izađe, a i on sam nam postaje mrzak. A gospod, poznajući misli njegove, znajući dušu svakoga čoveka, I znajući da direktno razobličavanje ne bi imalo udela na tu dušu obuzetu gordošću, on ispriča jednu priču, budući da je kroz priču ljudska duša sposobnija da shvati. I zaista, Simon platio i dao dobar odgovor da će više voleti svoga oprostioca onaj kome ovaj više oprostio i onda gospod reče u zaključku da onaj kome se mnogo op koji ima veliku ljubav njemu se i oprašta mnogo i upravo raditi toga ogromnog oproštaja ljudska duša dolazi u izbezumljenje od radosti od udivljenja spoznavši u stvari koliko je veliki i dobar Bog jer preno što poznamo su svoju prljavštinu svoje svoje ništavilo preno što Takvi izađemo pred Gospoda i dobijemo oproštaj. Mi zaista ne možemo shvatiti ljubav Božju. Možemo mi stalno pričati o ljubavi i to da Gospod nas voli, da mi volimo njega. Ali dok ne dođemo dotle do tih situacija koje menjaju dubinu našeg bića, koji nas zaista Prinose gospodu ovako prljave, ali pošto bivamo očišćeni milošću Božjom, prinose nas kao najčistiji dar, kao najmiliju žrtvu. I zaista, reče je gospod, vera tvoja spasla te je. Zaista je ova žena imala veru i pored svih tih grehova koji bi mnogi od nas sigurno bacili očajanje i odveli nas daleko na drugu stranu, ona je uspjela da pobedi sebe, ponre usmirenje i da postane zaista istinska hrišćanka, služiteljka Božja I zaista i mi trudimo se da ju podražavamo da kako čusmo pre nekoliko dana možda neizvorno pravoslavno, ali da kako pravoslavno, da talasi, ko talas ono što najviše fascinira jeste to upravo Da oni svaki put kad padnu dubinu morsku Ponovo se dižu dobijajući novu snagu I protežu ka nebu, kružujući ruke ka gospodu Tako i mi, iako stalno padamo Da stalno ustajemo I taj svaki pad, da u stvari bude ne pad u dubinu očajanja, već pad u dubinu smirenja, spoznavanja svoje nemoći. I sa takvim stanjem da ponovo ustajemo i idemo ka našem svemilostivom gospodu iz dubine smirenja u kojoj nas neće moći pomutiti nikakva nevolja, nikakvo zlo ovoga sveta. Kao što nije pomutilo ni ova dva svetitelja koja danas praznujemo, Sergija i Vaka, nije ih moglo pomutiti ništa, nikakvo zlo, nikakva muka ni pretnja. A zaista nam oni pružaju veliku povuku o tome koliko je prijateljstvo sa Bogom veliko koliko je prijateljstvo sa svetom ništavno prevrtljivo koliko je prazno i truležno jer zaista oni behu prijatelji samoga cara Maximina i kaže se da ih je i voleo i poštovao ali kada je saznao da oni Kristu služe i da njega presmatraju za cara i gospoda njihovog nego njega zemaljskoga cara njemu bilo pravo i od prijatelja on se vrlo brzo pretvori u neprijatelja i velikog krvnika pa i samog uzročnika njihove smrti ali i njihovog proslavljenja Panda. Se slava Božja još više pokaže, on ih posla kod jednog eparka, da ih on muči. A tog eparka su upravo oni urgirali kod cara da dođe na to mesto. A on se zaista nesmilova, jer mu draža beše slava zemaljska od slave Božje. I one koji su um bili zaslužni za sve što je stekao u životu, oni upravo predade surovim mukama, pa najpre vaka na surovi način mučaše, udaraše i kada je on ispustio dušu, onda Sergiju obuše gvozdene cipele pune eksera i vodiše ga na dalek put da bi kroz velike muke, ali i uz veliku blagodarnost I on predstavio se svome gospodu. I zaista kako smo i pročitali sad u evanđelju, to se sve desilo za svedočanstvo. Svedočanstvo kome? Upravo svedočanstvo nama i svima ljudima, nama slabima, koji da nemamo ta svedočanstva, vrlo brzo bismo smo u dubinu greha ovoga sveta, stopili se sa njim, postali deo njega. Ali imajući ove primjere, imamo jasnu nadu, imamo i jasan cilj i znamo da će nakon svih muka koje pretrpimo ako i samo z blagodarnošću i uzdanjem u Boga pretrpimo do oči blagodan Božja srca naša i da ćemo zaista sve to odbaciti kao paučinu pokidati i ići ići steći tamo gde i oni naravno do tada je put dalek i mi smo svesni Da još možda ni na početku nismo pregledajući u sebi ove fariseje, što nam i treba poslužiti kao povod da ukorimo sebe i da prezremo sebe, da pripadnemo gospodu i da stanemo na pravi put i da sledimo gospoda prolazeći kroz svo ludilo ovoga sveta ako samo steknemo smirenje, ništa od toga nas neće dotaći. I sve te ponude koje zaiste izgledaju primamljivo i koje čoveka mogu da zagolicaju i da zapitaju da nije to možda dobro, ništa nas od toga neće dotaći. Jer ćemo imati blagodat Božju koja je Neuporedivo bolja od svega onoga što svet može da nam ponudi. I zaista nju, mnogi su sveti pretrpili i svoj put završili. Mnogi i danas trpe, mnogi i danas bivaju mučeni, proganjani, izgnani. Mnogi danas zbog svoje vere moraju da napuste svoje porodice, svoje zemlje, da se presele negdje daleko, ali to jeste stvar slobode, stvar izbora. Hoćeš li Hrista ili ceo svet? Tako i nama gospod neka bi dao snage i rasuđivanja da i mi napravimo dobar izbor Te da krenemo za gospodom i sledimo ga i završiši svoj put da se preselimo tamo gde su svi sveti, tamo gde se večno slavi ime našega Boga, oca i Sina i Svetoga Duka, sada i uvek i u vekove vekova.